Ya ayuhal lazina amanu taqullaha waqulu kawlan sadida Yuslih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yutu illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Saudara-saudara panah bin Al-Ussama hadith Syarudin Saya pernah dengar inilah hati Allah setelah Kita menyamukkan oleh tafsir Musiyah 74 oleh suratah Yaitu kepada Allah SWT rajim Innahu may'ati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la fiha wa yahya wa man qad amila salihati fa ulai ka lahum darajatun ula jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa dhalika man tazakka kepada rabbnya dalam keadaan berdosa maka sungguh baginya neraka jahannam dia tidak mati iaitu terus merasakan azab dalamnya dan tidak boleh hidup untuk bertawabat kepada Allah SWT tapi barang siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman yang telah mengerjakan kebaikan maka mereka itulah orang yang memperoleh jajah yang tinggi iaitulah syurga-syurga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal dalamnya itulah balasan bagi orang yang menyucikan hati bagi mereka yang menyucikan diri tentu anda nampak dari dua dari konteks ayat ini bahawa Termasuk bahagian selengkapnya dari nasihat yang diberikan oleh para Al-Isir kepada Fir'aun nampaknya Memanglah di pandangan pertama mengatakan ini merupakan ta'qib Ini merupakan penjelasan daripada Allah SWT Tapi pandangan kedua mengatakan ini hujah Yang dikemukakan dengan beraninya oleh Al-Isir Selepas yakin mereka akan mati sebagai syahid Jadi mereka memperingatkan Fir'aun terhadap muka dan juga kesian Allah SWT yang kekal abadi Mereka mendorong Fir'aun supaya memohon kepada Allah pengampunan dan di sini digunakan ayat innahu maya asra bahu tuan, tuan perkataan mujrim ini perkataan ni yang cukup menakutkan bagi mereka yang faham siapa yang datang dengan bau dosa yang besar seolah telah memisahkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala kerana perkataan ini terlihat dalam kamus-kamus sebagai contohnya boleh tuan dan lihat dalam kamus al-farid Kalau perkamus bahasa Arab yang lengkapnya mufradat al fazil quran perkataan Jurumun ini merujuk kepada Buah yang dipetik dan pokoknya Makna seorang melakukan dosa Seorang yang mujrim Dia telah memisahkan dirinya daripada Allah SWT Kesan daripada Jauh daripada Allah SWT ini Menyebabkan hidupnya sudah tidak tenteram lagi Dia sudah tidak terhadar dalam hidupnya Tidak ada satu yang dapat memberi ketenangan kepada hatinya Orang yang mencuri sebagai contoh Orang yang hidup menindas orang lain Orang yang hidup mencuri Orang yang hidup berzina Orang yang hidup akan riba Hidupnya makin hari makin sempit Dunia yang luas menjadi tekan baginya, dia tidak akan menjadi aman dulu dalam dunia yang dihidup, tuan, tuan itu perkataan mujrim dia nak pergi sebayang pun, ada perasaan malu dalam dirinya sehingga ada setengah mereka ni nak melakukan ketaatan pun, kerana hati sudah jauh daripada Allah Subhanahu SWT dia ada lagi ikatan sama sekali dengan Allah maka dia merasakan malu, malu nak pergi sepanjang Jumaat lantas dia pergi menghabiskan masa mengecap rumah tengah hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya? inilah perkataan jurm Jarima Tuan-tuan, inilah hati dan dikasih Allah Jadi apa yang sedang kita Bincangkan di sini Ahli-ahli saya berkata dengan penuh Keyakinan kepada Fir'aun Dengan penuh berani Kalau sebelum ini sebenarnya takut Nampaknya iman menjadikan mereka berani tuan -tuan. Iman menyebabkan seorang itu jadi berani Jadi mereka sekarang yakin akan menghadap Allah Subhanahu taala dan dalam umur yang berbaki itu yang tersisa yang tinggal sikit itu diingatkan keraup orang yang mati dalam neraka jahanam besok mereka tidak mati di seksinya neraka jahanam tidak mati fa innahu fa inalahu jahannam wala yamutu fiha wala yahya jahannam kalau kita belajar bahasa Arab lahu di sini memang huruf jar fa innalahu lahu jahannam ni di sudut bahasa Arab khabar mukaddam lahu jahannam jahannam malahu. Tapi di sini jahannamu lahu asalnya Tapi fa'inna jahannamah Isim inna masuklah Ini dah sedulut pasal Arab kata sahaja Tapi Lahu yang dimaksudkan di sini Adalah merujuk kepada tuan-tuan Lahu lam untuk merujuk kepada istihqaq Istihqaq maknanya jahanam itu hanya milik mereka sahaja Orang yang hidupnya mujrim Maka naka jahanam tu menanti-nanti Ketibaannya ke sana nanti itu sebab tuan-tuan ini boleh dikatakan Kalau kita perhatikan surah Fatir pula ayat 36 La yuqda alaihim fayamutu Wala yuqhafafu anhum min azabihah Kadha'adika najzi kulla kafur Mereka tidak diminasakan hingga mereka mati Dan tidak boleh ringankan daripada azabnya Demikianlah kami balas setiap orang yang sangat kafir Dulu kita pernah bincang dengan surah Al-A'la Wa yatajannabuhal ashqa Alladhi yaslan naral kubra sumalah yamut fiha wala yahya orang yang celaka itu orang kafir ini akan menjauhi peringatan jauhi peringatan iaitu orang yang akan memasuki api yang besar allazi yaslan naral selanjutnya dia ke sana nanti tidak mati dan tidak boleh hidup kenapa tuan-tuan kerana seperti yang dijelaskan oleh dari para ulama hadisi daripada hadis, hadis mereka yang diombangkan ke neraka itu kulit mereka dibesarkan tubuh mereka dibesarkan dan kerana lebih dibesarkan lebih banyak anggota yang akan merasai kesian kesiksaan Penyakit Sakitnya Neraka itu Membakarnya Tuan-tuan Orang kurus Orang gemuk Sebagai contohnya Orang yang gemuk Tentulah lebih sakit Dan orang kurus Kerana orang gemuk Lebih banyak dagingnya Maka begitulah Manusia di akhirat Kela akan dibesarkan Kepada saiz Nabi Adam yang awal dahulu Maka mereka Akan mengalami Mereka Tidak mati Dan tidak boleh hidup itu Sebab Kalau kita perhatikan Surah Zulkruf Ayat 77 Ayat 77 Wanado ya Maliku liakazi alaina Rabbuk. Katakanlah, hari nak kita akan berseru kepada malaikat wahai malaikat, Malik. Malaik, biarlah Tuhan kamu matikan saja kami ini. Teruk kami kena seksa malaikat Malik akan jawab, sungguh kamu akan tetap tinggal dalam neraka ini. Kamu tidak akan mati lah. Ya mutu fiha walah ya Kamu tidak mati, tidak hidup. Berada dalam keadaan rumang bing seperti itu. Tentunya ulama-ulama sekiranya syafii menjelaskan jika kita perhatikan dalam sahih tafsir, tafsir Ibn Kathir sebagai contohnya satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Sa'id al-Qudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda amma ahlun nar alladheena hum ahluha fa la yamutu nafiha wa la yahyaun walakin nas tunsiibuhum an-nar bi dhunubihim fa yumituuhum imatatan hatta idza saru fahman udhina lahu bi syafa'ah Fajiy abim zubaira zubairah, fubuthu ala anhar al jannah, fiyukalu ya ahel al jannah, afidhu alaihim, fiyamutun nabata lahibah, tukunu fi jamil syl, tukunu fi hamil syl, hamil syl. Qala, fakal raudul min al qom, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kana bil badiah. Ada orang yang menghuninya, semuanya mereka tidak mati, dalamnya tidak perlu hidup. Tapi sebagian mereka ada orang-orang yang terkena api, lantaran dosa-dosa mereka lakukan di dunia dahulu. Ini orang beriman. Bila keadaan mereka telah menjadi seperti arang, lalu diizinkan keluar dan raka dengan syafaat. Mereka dibawa pergi secara berkelompok. Lantas mereka pun masuk ke dalam sungai-sungai syurga. Kemudian dikatakan bahagian syurga, siramlah mereka dengan air sungai. Lalu orang yang kelihatan seperti arang hangus dibakar ini. Tumbuh semula seperti benih yang tumbuh di tanah bekas terkena banjir, jadilah barulah mereka kembali semula ke, kepada keadaan asal dengan cepat. Di antara mereka ada yang mengatakan seakan-akan Rasulullah SAW saat itu berada di daerah pedalaman. Jadi tuan contoh yang dimiliki oleh saya di sini disifatkan akhirnya ini keadaan mereka amat teruk sekali. Ada di keadaan neraka ni, orang-orang beriman. Tapi kerana dosa dosa besar mereka lakukan, mereka layak dihukum terlebih dahulu. Sebelum mendapat syafaat. Sebelum diberikan kebebasan daripada neraka untuk masuk ke syurga. Tapi keadaan mereka, Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Hangus terbakar seperti arang keadaan mereka. Seterusnya dalam ayat yang disebut lagi oleh Allah SWT di atas jisan Ahli Syed ni. وَمَا يَأْسِي مُؤْمِنَا كَدَ أَمِنَا صَالِحَاتِ فَاُلَا إِكَلَهُ دَلَاجَةُ لُعُلَىٰ So, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman Dia telah mengerjakan kebaikan Maksudnya mereka yang menghadap Allah SWT Pada hari pembalasan nanti dalam keadaan hatinya Ikhlas, hatinya Tauhid yang benar, aqidah yang benar <tuh> Mereka itulah orang yang akan mendapat Darjah yang tinggi Itulah syurga yang memiliki tingkat-tingkat yang tinggi Bilik-bilik yang aman Tempat-tempat yang hebat Imam Ahmad telah di sini pula tuan-tuan, satu hadis oleh Ubadah bin As-Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar Nabi bersabda, "Ar-Jannatu mi'atu darajatin, ma baina kulli darajatin darajatayn kama baina as-sama'i wal-ardh, wal-Firdausu 'alaha darajatan wa minha takhruju al-anharu al-arba'ah, wal-Arju fawqaha wa idha sa'altum Allah bas'aluhu al-Firdaus." Syurga tu ada 100 tingkat tuan-tuan. Antara setiap dua tingkat jaraknya seperti langit dan bumi. Masya Allah Bayangkanlah tuan-tuan Kita beli sebuah rumah Kita rasa luas dah Kita pergi ke tempat-tempat orang yang mewah Kita dapatkan masya Allah Luasnya rumah kamu Pergi pula ke istana Masya Allah lebih luas Bayangkan tuan-tuan Kalau manusia boleh bina seluas itu Akal, logik tidak akan Mampu menolak Adanya satu yang sangat luas Seperti luasnya syurga yang Allah peruntukkan ini Maka rebuklah tuan-tuan Jadi antara dua tingkat Syurga ni seperti langit dan bumi. Fedaus adalah syurga yang paling tinggi Dari situ ter terbitlah empat sungai Sungai susunya, sungai araknya, sungai madunya Dan sungai yang bersihnya Sungai yang apa yang dipanggil sebagai maklir asin Sungai yang apa kita boleh suat Air jernihnya, air mineralnya dan arash arasy singgasana Allah Subhanahu wa berada di atas jika kamu mohon pada Allah maka mohonlah syurga firdaus hadis ini disebutkan juga oleh Al-Imam Tirmizi lagi tuan-tuan penjelasan tentang syurga yang Allah sediakan ini seperti riwayat Bukhari Muslim innal ahlai aliyina la tarawna min fawkihim kama yatra'una al-kawkab al-ghabir fi ufuk fi ufuk sama Letafaduli ma bainahum qalu ya rasulullah tilka manazil al-anbiya qal bala wallazi nafsi bi yadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin sungguhpun ini elien iaitu syurga benar-benar dapat melihat siapa yang ada di atas mereka sebagaimana kamu lihat bintang yang melintas di ufuk langit lantaran adanya perbezaan keutamaan kedudukan di antara mereka mereka berkata Wahai rasulullah itu kah tempat-tempat para nabi baginda menjawab tentu tapi selain para nabi pun boleh masuk ke dalamnya Demi yang jiwaku ada tangannya Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan membenarkan para rasul Dalam hadis yang lain tuan-tuan Nabi menyebut Sungguhnya Abu Bakar dan Omar radhiyallahu anhu Benar-benar termasuk di antara mereka Dan keduanya merasai kenikmatan Lihat Jadi Allah gambarkan ini sini lagi Kata-kata ahli ni dalam pandangan kedua Pandangan pertama kita dah jelaskan Yang merupakan iman Allah SWT Karena Pandangan kedua mengatakan ia adalah Penjelasan ahli sihir yang berani Itulah tuan-tuan Kita beriman kepada Allah SWT dengan penuh ikhlas Sawaduh, khusyuknya, mohon kepadanya Bimbingan selalu Allah akan beri ilham pada kita tuan-tuan Untuk berkata perkara yang benar Amat penting kita jadi pemimpin untuk Berkata perkara yang benar kata-kata kita menyelesaikan masalah Bukan menambah masalah saya nak bawakan pada kisah ini Kisah ini pada tuan, tuan Kisah tentang Imam Ali Karamallahu Wajah Sahabat yang hebat ini Yang ilmunya Cukup dipuji oleh Nabi sendiri dan para sahabat Sebagai contoh Sayyidina Umar Khattab RA Pernah berkata Aku berlindung kepada Allah Dari kehidupan dalam satu golongan manusia Yang tidak ada orang seperti Ali dalamnya Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Kata oh, Sayyidina Umar Khattab RA memuji Sayyidina Ali ini juga menampakkan tawaduknya Sayyidina Umar sebenarnya Bukanlah kata-kata Sayyidina Umar tu menampakkan Sertinya Sayyidina Umar ni jahil Sayyidina Ali tu alim sangat Seperti yang difahami oleh setengah golongan rawafir Syiah. Jangan buruk sangka lah kepada para sahabat tuan-tuan Tak guna amalan tuan-tuan ni buruk sangka dengan para sahabat tau Dalam satu riwayat Imam Ahmad Menceritakan dalam menaqib Sayyidina Ali Bahawa Nabi telah mengutus Sayyidina Ali pergi ke Yaman jadi sana ada empat orang jatuh dalam sebuah lubang Dalam tu ada singa Orang pertama jatuh Dia sempat berayut pada kawan yang kedua Yang kedua pula jatuh Dia sempat tarik kawan yang ketiga Yang ketiga jatuh Dia tarik tangan yang keempat Yang keempat tidak menarik tangan sesiapa Jatuhlah empat-empat menjadi korban sang singa dalam liang lubang tersebut Mati keempat empatnya ni tuan-tuan Maka pewaris-pewaris mula bersisi dan hampir-hampir berkelahi tentang Kes tersebut Salih berkata nanti aku akan tetapkan hukuman Salih Ali diutuslah sebagai hakim oh, Hakim ni Nabi jauh Dekat utara sana, dekat Madinah Tak ada kemudahan nak menghubungi Tuan-tuan macam telefon ke apa, tak ada Salih Ali kena buat keputusan Salih Ali Kalau Allah wajah berkata nanti aku akan Beri keputusan ni dan Salih Ali pun mengatakan Ketika nak dibayar Diat, diat ni maknanya adalah ganjaran, balasan Apa kita nak panggil Tebusan ke, bayaran balik ke Macam ada takaful ke Banyak kali seperti itulah Dalam Islam ada diad, diah Panggil diad lah tuan-tuan Diyah, diad, sama tu spelling Bunyi pronunciation yang lain Sekarang, sekali kalau Allah wajah Telah mengumpulkan kabilah-kabilah yang empat ini Warap ada kabilah masing-masing sekali telah urusan keputusan, lelaki pertama Hanya dapat sepuluh empat diad Diyah, diyah. Yang kedua, yang menarik kawannya tiga orang Menarik kawannya dua orang lagi tu Mendapat sepertiga Yang ketiga, menarik kawannya seorang lagi jatuh Dan tas dimakan oleh singa dalam lubang tersebut Dapat setengah saja Dan yang tak tarik sesiapa tu Dapat dia yang sempurna Dia ni adalah satu anugerah diberikan kepada Orang yang mati kerana pembunuhan Seperti inilah lah oh, tuan-tuan Orang tak sengajakah sengajakah bayaran balik Yang 100 ekor unta tu dia yang sempurna jadi kalau pasal 1.4, 25 lah. 1.3 berapa? 1.2 berapa? Dan penuh dapat berapa? Lalu, kabilah-kabilah ni tak berpuas Mereka kata kami tak berpuas hati dengan keputusan mu Ali. Akhirnya mereka mendapat peluang bertemu dengan Nabi SAW. Dekat dengan makam Ibrahim waktu Nabi menaksanakan ibadah haji, mereka menceritakan peristiwa yang berlaku. Nabi pun duduk termenung kemudian. Lantas Nabi pun diwahyukan Allah Taala keputusan yang benar. Adalah keputusan yang Adi telah putuskan Tuan-tuan lihat -tuan Kita mempahamkan dari sudut Peruntukan pembahagian ni Yang pertama tu dapat sepuluh empat kerana Dia menyebabkan tiga orang di atasnya mati Yang Ditarik itu pula hanya mendapat Satu per tiga kerana dia menyebabkan 2 orang di atasnya mati Yang seorang itu menyebabkan kawannya mati Jadi dia buat separuh Dan yang atas tu dia tak tarik sesiapa pun kalau ditarik maka bahagiannya akan weiza lagilah tuan-tuan. Jadi super lima pula sekarang tidak ada tiada siapa maka dia dapat penuh. Ganjaran, balasan dan kematian itu dibayar sebanyak 100 ekor unta. Jadi tuan-tuan dimulakan ini adalah kurniaan ilham yang Allah berikan kepada seseorang manusia. Jadi kerana ikhlas ahli sihir ini sekarang mendapat ilham daripada Allah Subhanahuwataala lantas dia bercakap dengan penuh yakin. Kata-kata ini -kata, mati membungkamkan Firaun. Insya-Allah kita akan lihat dan kuda kata lanjutan daripada dialog ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.